Один близький Савин-знайомий розповідав, відсидівши рік за хуліганство, що у тюрмі кожен другий – стукач. Виходить, коли Сава – не стукач, то Володимир Якович – другий. Стукач, сексот, філер, запроданець, зрадник чи це черв'як, який розпушує згустки народних змов, котрі тяжіють до утворення нових партій, фракцій які можуть мати претензії на владу. Сексот – черв'як ще й тому, що слугує приманкою для інакомислячих, тих, хто сумнівається в правильності генеральної лінії правлячої партії. Стукач – він завжди прямолінійно-опозиційний до уряду. Йому можна по службі, але навіщо стукач у тюрмі, де всі невільники? Відомо ж, що в'язні упускають їм на голови цеглу чи душать подушками. Одначе офіцери-вихователі, кум, як кажуть зеки, докладають усіх зусиль, аби виховати нового сексота. Якщо у групі кожен в'язень буде донощиком, тобто буде зраджувати свого товариша кумові, то це вінець виховательській мрії. А сексот у тюрмі потрібен для того, щоб знищити серед в'язнів Колективку, до якої вони весь час тяжіють. Ісава зрозумів, що тільки школа – це оазис доброчесного виховання. Та й то, деякі примітивні вчителі виховують маленьких ябед за кращі оцінки, щоб маленький школярик розказував тихцем вчителеві, хто розбив шибку чи насмітив у класі. Тому Сава не збирався розпитувати Володимира Яковича. «Боже, як у нас бояться КДБ!» «Наших батьків вже ніхто не вилікує від того страху!» «Той начальник начальника потякає!» «Ми її перешагнули!» «Себто криваву прірву!» «Легко йому крокується!» «А Сава ходив розпитувати старих людей!» голову сільради, вчителів із свого села на Поліссі. То виходило, що в голодовку 33-го року на 700 дворів з голоду вмерло біля 800 людей. А у війну 41-го-45-го років загинуло і пропало безвісти 270. А скільки не повернулось з Біломор каналу і інших каналів, залізниці, рудників? хто перерахує і переступить. Тоді, як мати сходила до декана, а він п'яти через десяти пояснив їй, що ваш син, мовляв, націоналіст, Сава вже жив у баби. Мати поділилася своїм горем із найріднішими. Сава прийшов додому, сів на лавці біля миски з борщем, а баба йому з полу «Тарах! Хто вам її віддасть, ту Україну?» як в неї всі живуть. Були тут вже такі розумні. Перестріляли і позабирали. О, ну, левона з трьох синів? Тільки один, оце років з п'ять, як прийшов. Але й той нікуди не годиться, бо дітей у нього нема. А про самого левона і його двох синів не чутно, де вони й поховані. нащо собі життя калічиш? Живи, поки живеться. «А то підеш у тюрму гнити!» Саво мовчав і думав собі, що письменній бабі, котрій уже 74 роки, він ніколи не казав, щоб у когось забирати Україну. Він сам ще про це конкретно не думав. Ні батько, ні мати про це йому не казали, а баба отак, просто. «Крові наробите! Поживіть іще!» Скільки я вже тої крові на своєму віку надивилася, скількох молодих бачила, котрих вже нема. Поживи, не сунь голови в зашморх. Вони знають, вони все знають, дорослі. От, баба чи батько, все їхнє життя страх. Страх, що раптом брати, інтернаціоналісти з Москви. Подумають, ніби ти хочеш з'їсти усе, що приробив. Не захочеш віддати більшу половину. Заберуть і згноять в Сибіру. На пострах іншим. Щоб мовчки їли картоплю з тюлькою і квашеним огірком. А Степан...